Ispita de a exista, de Emil Cioran, în românește de Emmanuel Marcu, editura Humanitas București 1992. Citește Cristina Victoria Chiarț. A gândi împotrivăți. Aproape toate revelațiile noastre le datorăm freneziei, dezechilibrului nostru împins la paroxism, chiar și pe Dumnezeu, în măsura în care ne trezește curiozitatea. Îl deslușim nu înlăturându-ne în adâncul ființei, ci tocmai la limita exterioară a fierbințelii noastre, exact în punctul în care furia noastră, înfruntând o pe-a lui, are loc o ciocnire, o întâlnire la fel de pustiitoare și pentru el și pentru noi. Lovit de blestemul inerent făptuirii, pătimașul nu-și forțează natura, nu-și iese din fire, decât pentru a reveni la sine cu furie, ca agresor, Urmărit de faptele sare ce vin să-l pedepsească pentru a le fi provocat. Nu există operă care să nu se întoarcă împotriva autorului ei. Poemul îl va strivi pe poet, sistemul pe filozof, evenimentul pe omul de acțiune. Se nimicește cel care, asumându-și vocația și împlinind-o, se agită în lăuntrul istoriei. Se mântuiește doar cel ce sacrifică har și talente pentru ca astfel, eliberat de calitatea de om, să huzurească în ființă. Dacă năzuiesc la un destin metafizic cu niciun preț, nu-mi pot păstra identitatea. Orice urma ei se cere lichidată. Dacă, din contră, mă încumet la un rol în spațiul istoriei, va trebui să-mi încordez resorturile lăuntrice până mă frâng împreună cu ele. Ne e fatal întotdeauna euul pentru care optăm. Să porți un nume înseamnă să-ți asumi un mod precis de prăbușire. Credincios aparențelor sale, pătimașul nu se descurajează, o ia mereu de la capăt cu încăpățânare, căci nu se poate lipsi de suferință. Se îndârjește să-i piardă pe alții, e un ocol ca să ajungă la propria-i pierzanie. Sub masca sfidătoare, sub fosele lui, se ascunde un împătimit al nefericirii, de aceea printre pătimași îi găsești pe cei ceși sunt lor înșiși dușmani. Iar pătimași, suntem cu toții. Niște turbați care, pierzând formula păcile untrice, nu mai avem acces decât la meșteșugul sfâșierii. În loc să lăsăm timpul să ne macine încetul cu încetul, noi am găsit cu cale să-i sporim efectul, adăugând la clipele lui pe ale noastre. Acest timp recent, altoit pe cel vechi, acest timp elaborat în noi și proiectat în lume, avea să-și arate curând virulența. Obiectivându-se, avea să devină istorie. Monstru asmuțit de noi înșine, contra noastră, fatalitate căreia nu i-am putea scăpa nici dacă am recurge la soluțiile pasivității la rețetele înțelepciunii. Să încerci o cură de ineficacitate, să pătrunzi învățătura maestrilor taoiști, doctrina renunțării, a neîmpotrivirii, a suveranității absenței, să pășești, urmându-le pilda, pe calea conștiinței ce nu se mai luptă cu lumea și se mulează pe orice, ca apa, elementul lor predilect. La toate acestea, noi nu vom ajunge ori oricâtă silință ne-am dat. Ei condamnă și curiozitatea și setea noastră de durere. Prin asta se deosebesc de mistici și mai ales de cei din evul mediu, propovăduitori abili ai târsânei și brâului de spini, ai nopților albe și postului negru, ai geamătului. Viața intensă e contrară lui Tao, ne învață Lao Tse, omul cel mai normal cu putință, dar virusul creștin ne roade. Moștenitori ai autoflagelatorilor nu devenim conștienți de noi înșine, decât rafinându-ne caznele. Religia e oare în declin, noi îi perpetuăm extravaganțele, iar penitențele și gemetele chiliilor de altădată, continuă prin noi. Voința noastră de a suferi nu-i mai prejos de a din zilele lor de glorie. Biserica a pierdut monopolul infernului, dar încă îi rămân ca să ne stăpânească lanțul suspinelor, cultul suferinței, al bucuriei mistuitoare și al tristeții radioase. Viața intensă se cătuiește deopotrivă trupul și spiritul. Maieștri în arta de a gândi împotriva lor înșiși Nice Bodler și Dostoevski ne-au învățat să punem preț pe risc, să născocim noi suferințe, să dobândim existență prin ruperea de propria ființă, iar ceea ce în ochii marelui chinez era simbol al decăderii, exercițiu al imperfecțiunii, constituie pentru noi unica modalitate de a ne aparține, de a ne regăsi pe noi înșine. Omul să nu iubească nimic, va fi de neînfrânt. Kuang C. maxima, pe cât de profundă, pe atât de inoperantă. Cum să ne ridicăm pe culmile indiferenței când până și apatia noastră e tensiune, conflict, agresiune? Niciun înțelept printre străbunii noștri, doar nemulțumiți, veleitari, pătimași, ale căror decepții sau excese vom fi siliți să le purtăm mai departe. După învățătura acelor doar spiritul desprins de lume pătrunde esența lui Tao, pătimașul, nu-i va percepe decât efectele, cu fundarea în adâncuri e cu putință doar în tăcere, suspendând orice freamăt, orice resort lăuntric. Dar nu e oare semnificativ că aspirația noastră spre absolut se exprimă în termeni de acțiune de luptă, că un Kierkegaard se proclamă cavaler al credinței și că un Pascal nu e decât un pamfletar? Atacăm și ne apărăm, nu cunoaștem așadar decât efectele lui Tao. De altfel, falimentul chietismului, echivalent european al taoismului, e grăitor în privința posibilităților și perspectivelor noastre. Deplinderea pasivității e tot ce poate fi mai opus felului nostru de a fi. Epoca modernă începe cu doi mari isterici, Don Quijote și Luther. Dacă generăm timp, dacă producem timp, o facem pentru că respingem hegemonia esenței și supunerea contemplativă pe care ea o presupune. Taoismul îmi apare ca primul și ultimul cuvânt al înțelepciunii. Îi sunt cu toate astea refractar, instinctele mele îl refuză, la fel cum refuză să îndure orice, între atât ne apasă ereditatea revoltei. Boala noastră? Veacuri de veghere a timpului, veacuri de idolatrizare a devenirii. Ne vor putea elibera de ele înțelepciunea Chinei sau a Indiei? Există forme de înțelepciune și de izbăfire pe care nu le putem percepe lăuntric, nici transforma în substanța noastră cotidiană și nici măcar în corseta într-o teorie. Eliberarea, dacă ținem cu adevărat la ea, trebuie să izvorască din noi. În niciun caz nu trebuie să o căutăm aiurea într-un sistem gata făcut ori în nu știu ce doctrină orientală. E totuși ceea ce li se întâmplă adesea unor spirite însetate, cum se spune de absolut, însă înțelepciunea lor e contrafacere, eliberarea lor, înșelăciune. Am în vedere nu doar teozofia și pe adepții ei, ci pe toți cei ce se împăunează cu adevăruri incompatibile cu natura lor. Nu puțini se cred cunoscători a Indiei, închipuindu-și că i-au deslușit până la una tainele. Deși nimic nu-i predispune la asta, nici caracterul, nici educația și nici neliniștile. Ce foșgăială găială de falși eliberați și cum ne mai privesc de sus, din cerul mântuirii lor! Ce conștiințe împăcate! Nu se pretind ei oare deasupra faptelor lor? Șarlatanie intolerabilă! În plus... Țintesc atât de departe, încât orice religie tradițională le pare o prejudecată domestică ce nu l ar putea satisface spiritul metafizic. s ai în spate autoritatea Indiei, asta e cu totul altceva. Ei uită însă că India postulează acordul ideii cu fapta, identitatea între mântuire și renunțare. Când spiritul metafizic îți aparține, puțin îți mai pasă de asemenea fleacuri, după atâta impostură și fraudă, cât de reconfortant e să privești un cercetor. El cel puțin nu minte, nici pe ceilalți și nici pe sine. Își incarnează doctrina, dacă are vreuna. Munca nu-i place și o dovedește. Cum nu dorește să posede nimic, cultivă sărăcia totală, condiție a libertății sale. Gândirea și ființa lui sunt una, nu posedă nimic, este el însuși, durează. A trăi de azi pe mâine înseamnă să trăiești de-a dreptul în eternitate. De aceea pentru el toți ceilalți sunt robii amăgirii, depinde de semenii săi, dar se răzbună pe ei studiindu-i, specializat cum e de subturile sentimentelor nobile. Lena lui, de o calitate foarte specială, face din el un autentic izbăvit, rătăcit într-o lume de nerozi și de amăgiți. Știe despre renunțare mai mult decât oricare din tomurile voastre ezoterice. Doriți să vă convingeți? Ajunge să ieșiți în stradă. Dar nu, vi s- mai pe plac tratatele ce proslăvesc cerșetoria. Cum nicio consecință practică nu vă încurunează meditațiile, nu-i de mirare că ultimul vagabond prețuiește mai mult decât voi. Ni l am putea închipui pe Buda iubindu-și adevărul și palatul? Nu poți în viața aceasta să fii și mântuit și proprietar. Mă ridic împotriva generalizării minciunii, împotriva celor ce-și exhibă pretința mântuire, sprijinind-o pe o doctrină de împrumut. Ai demasca, ai coborâ de pe soclul unde sunt cocoțați, ai pune la stâlpul infamiei. Iată o luptă ce nu ar trebui să lase pe nimeni, indiferent, căci cei care au conștiința prea împăcată nu trebuie lăsați cu niciun preț, să trăiască și să moară netulburați. Când iarăși și iarăși ne puneți în fața absolutul, O faceți afișând un aer grav, impenetrabil, De parcă v-ați frământa într-o lume îndepărtată, Cu lumini și tenebre știute doar de voi, Stăpâni ai unui tărâm, La care nimeni în afara voastră nu va putea să ajungă. Ne-aruncați și nouă muritorilor de rând, Câte o fărâmitură din marile descoperiri pe care tocmai le-ați făcut, câte un rest din prada incursiunilor voastre. Dar toată truda voastră are drept rezultat doar debitarea acestei biete vocabule, product al lecturilor, al frivolității docte, al neandului vostru livresc și al angoaselor de împrumut. Absolutul! Toate eforturile noastre nu fac decât să macine sensibilitatea ce duce spre el – Înțelepciunea, sau mai degrabă neînțelepciunea noastră, îl repudiază. Relativistă, ea ne propune un echilibru în timp și nici de cum în veșnicie. Absolutul ce evoluează, această erezie a lui Hegel, a devenit dogma noastră, ortodoxie tragică, filozofie a reflexelor. Cine și închipuie că-i poate scăpa, dă dovadă sau de superficialitate sau de orbire. Încolțit de aparențe, nu ne rămâne decât să adoptăm o înțelepciune incompletă, amestec de visare și mai muțăreală. Dacă India, ca să-l cităm din nou pe Hegel, reprezintă visul Spiritului Infinit, pe noi rutina intelectului și a sensibilității ne constrânge să concepem Spiritul Incarnat, limitat la trasee istorice, Spirit și nimic mai mult, ce cuprinde nu lumea, ci momentele lumii, timp fără mițat, de care nu scăpăm decât cu intermitențe și doar atunci când ne trădăm aparențele. Sfera conștiinței se îngustează în acțiune. Cel care acționează nu poate aspira la universal, că a făptui înseamnă să te cramponezi de proprietățile ființei în detrimentul ființei, de o formă de realitate în detrimentul realității. Gradul de eliberare al fiecăruia din noi se măsoară în numărul acțiunilor de care ne-am descătușat, ca și în capacitatea de a converti orice obiect în non-obiect. Dar, Dar este pierdere de vreme să vorbim despre eliberarea unei lumi grăbite, care a uitat că nu poți redobândi viața nici să te bucuri de ea, fără ca mai întâi să o fi abolit. Trăim prea repede pentru a putea percepe lucrurile în esența lor, ori pentru a le pune în evidență precaritatea. Precipitarea noastră le postulează și le deformează, le creează și desfigurează, ne leagă de ele. Mă agit, așa așadar o lume la fel de suspectă ca și teoria prin care o justific. Adopt mișcarea, iar ea mă preschimbă în generator de ființă, în meșter de ficțiuni, și în timpul acesta frenezia mea cosmogonică mă face să uit că, luat de vârtejul acțiunii, nu sunt decât un acolit al timpului, un făcător de universuri perimate. Îndopați cu senzații și cu corolarul lor, devenirea, suntem prin vocație și din principiu niște neizbăviți, niște osândiți de lux, mistuiți de febra vizibilului, scurmând în aceste enigme la fel de superficiale ca deznădejdea și zbuciumul nostru. Dacă vrem să ne redobândim libertatea, va trebui să le pădăm povara senzațiilor, să excludem între noi și lume mijlocirea simțurilor, să ne tăiem legăturile. Or legătură e fie ce senzație, plăcerea ca și bucuria, durerea ca și tristețea. Se dezrobește doar spiritul care, neîntinat de atingerea cu ființe ori lucruri, își exersează vacuitatea. Cei mai mulți dintre noi izbutesc să reziste ispitei fericirii, nefericirea însă. E mult mai insidioasă." I-ați încercat vreodată gustul? Nu vă veți sătura de ea nici când. O să tot căutați cu lăcomie, de preferință unde nu-i de găsit. O veți duce acolo cu gândul, pentru că fără ea totul vă pare inutil și searbăd. oriunde își face apariția, nefericirea gonește misterul sau îi ridică vălurile. Parfum și cheia lucrurilor, accident și obsesie, Capriciu și necesitate o să vă facă să iubiți aparența în tot ce are ea mai puternic, mai durabil și mai adevărat. O să vă lege de ea pe vecie, căci, intensă prin natură, nefericirea, ca orice intensitate, e servitudine, înrobire. Cum să se înalțe până la ea sufletul indiferent și golit, sufletul descătușat? Și cum să cucerim absența? Libertatea absenței. Această libertate nu se va număra nici când printre obiceiurile noastre, precum nu se va număra nici visul spiritului infinit. Ca să te identifici cu o doctrină venită de departe, ar trebui să o adopți integral. Ce noi mă are să ader la adevărurile budismului, dar să respingi metempsihoza, care e însăși baza ideii de renunțare, să subscrii la Vedanta, să accepti doctrina irealității lucrurilor, dar să te porți ca și cum ele ar exista, inconsecvență, inevitabilă pentru orice spirit crescut în cultul fenomenului. Avem să o recunoaștem, fenomenul în sânge. Îl putem disprețui sau detesta, oricum, el rămâne patrimoniul nostru, capitalul nostru de grimase, simbolul încrâncenării noastre în această lume, rasă de convulsionari. În centrul unei farse de proporții cosmice am imprimat universului stigmatele istoriei noastre, iar de acea iluminare ce îndeamnă să te stingi cu seninătate, nu ne vom învretnici niciodată. Nu prin tăcerile, ci prin făpturile noastre am ales să pierim. Viitorul ni se poate citi pe rânjetul fețelor, pe chipurile de profeți tumefiați și trebăluitori. Surâsul lui Buddha, acel surâs plutind deasupra lumii, nu ne luminează chipurile. Reușim cel mult să știm ce este mulțumirea, dar niciodată fericirea, privilegiul al civilizațiilor plădite pe ideea izbăvirii, pe refuzul de a-și savura suferințele, de a se delecta cu ele. Eu sunt și rana și cuțitul, iar absolutul nostru, veșnicia noastră. Cât despre mântuitorii noștri veniți printre noi pentru o sânda noastră, Iubim nocivitatea speranțelor și leacurilor ce ni le propun, zelul cu care ne înlesnesc și ne întărâtă suferințele, veninul pe care predicile lor ni-l picură în suflet. Dacă suntem experți în suferința, fără capăt, le La ce ispite, la ce culm ne poate înălța luciditatea? Să o părăsim ca să ne refugiem în inconștiență? Oricine se poate mântui prin somn, oricine are geniu, nu-i nicio diferență între visele unui băcan și ale unui poet. Luciditatea noastră însă nu ar putea răbda ca o asemenea minune să dureze și nici ca inspirația să fie pusă la îndemâna tuturor. Ziua ne ia înapoi darurile ce ni le împarte noaptea. Numai nebunul are privilegiul să treacă lin de la existența nocturnă la cea diurnă, nicio diferență la el între vis și trezie. A renunțat la rațiunea noastră, precum la bunurile lumii cerșetorul. Amândoi au găsit carea ce duce dincolo de suferință și au rezolvat toate problemele omenești. Și totuși, pilda, nu le putem urma, rămân mântuitori, fără adepți. Continuăm să ne scormonim durerile proprii și numai puțin pe ale celorlalți, în epoca biografiilor, Nimeni nu-și poate ascunde rănile fără să încercăm să îi le dezvelim și să le scoatem la vedere. Dacă nu îi zbutim, îi întoarcem spatele dezamăgiți. Cel mort pe cruce, până și el, contează în ochii noștri nu fiindcă a pătimit pentru noi, ci fiindcă a pătimit pur și simplu, fiindcă a scos câteva strigăte pe cât de răscolitoare, pe atât de gratuite, căci ceea ce venerăm în zeii noștri sunt idealizate. Înfrângerile noastre. Sortiți unor forme degradante de înțelepciune, bolnavi ai duratei, luptând cu această infirmitate ce ne dezgustă și ne seduce deopotrivă, luptând cu timpul, suntem alcătuiți din elemente ce fac din noi niște rebeli sfâșiați între o chemare mistică lipsită de orice legătură cu istoria și un vis îngeros care este simbol și nimb. O, dacă am avea o lume numai a noastră, a evlaviei sau a nu contează. Dar nu vom avea niciodată, căci ne găsim în existență la răscrucea rugilor și sarcasmelor noastre, zonă impură în care se amestecă suspine și provocări. Luciditatea care te împiedică să adori, te va opri tot ea să dărâmi. Ori, nu-ți vei demola decât revoltele. Căci la ce bun să te revolți când mai apoi regăsești universul intact? Monolog de Rizoriu. Ne răzvrătim împotriva dreptății și a nedreptății, împotriva războiului și a păcii, împotriva semenilor și a zeilor, pentru ca, în cele din urmă, să ne dăm seama că ultimul netot e poate mai înțelept decât Prometeu. Dar tot nu ne putem înăbuși un strigăt de revoltă, tunăm și fulgerăm mai departe, pentru orice și pentru nimic, automatism lamentabil, care explică de ce suntem cu toții niște luciferi de duzină. Contaminați de superstiția făptuirii, ne închipuim că ideile noastre ar putea să izbândească. Ce poate fi mai contrar contemplării pasive a lumii? Dar asta vrea soarta să fim, incurabili care protestează. Pamfletar pe un pat de suferință. Cunoștințele ca și experiențele noastre ar trebui să ne paralizeze, să ne facă îngăduitori chiar și față de tiranie, de vreme ce tirania e o constantă. Suntem destul de lucizi ca să fim tentați să depunem armele. Reflexul revoltei se dovedește însă mai tare decât îndoielile noastre, și deși am putea fi niște stoici de anarhistul anarhistul veghează noi. Opunându-se resemnării. Niciodată nu vom accepta istoria. Iată maxima ce pare să ne exprime neputința de a fi înțelepți adevărați, ori nebuni autentici. Cabotini ai înțelepciunii și nebuniei, doar asta să fim? Orice am face în privința faptelor noastre, suntem siliți la o profundă nesinceritate. Neîndoielnic, un credincios se identifică până la un punct cu ceea ce face și cu ceea ce crede. La el nu există o distanță prea mare între luciditatea sa pe de o parte și faptele și gândirile lui pe de alta. Această distanță crește peste măsură la falsul credincios, cel care afișează convingeri fără să creadă cu adevărat în ele. Obiectul credinței sale e un erzaț. S-o spunem deschis, revolta mea e o credință pe care o îmbrățișez fără să credă în ea, dar nici nu pot să-o resping niciodată nu vom putea spune că am cugetat îndeajuns la vorbele lui Kirilov despre Stavrogin. Când crede, el nu crede că într-adevăr crede, iar atunci când nu crede, nu crede că nu crede. Mai mult chiar decât stilul, însuși ritmul vieții noastre are ca fundament onorabilitatea revoltei. Refuzând să admitem identitatea universală, considerăm diferențierea indivizilor. Eterogenitatea, drept un fenomen primordial. Or, a te revolta, înseamnă a postula această eterogenitate, a o concepe într-un fel ca anterioară apariției ființelor și lucrurilor. Dacă o pun unitatea singura, veridică, multiplicității, Obligatoriu mincinoasă, dacă, altfel spus, îl consider pe celălalt o fantomă, revolta mea se golește de sens, deoarece, ca să existe, ea trebuie să pornească de la ireductibilitatea indivizilor, de la condiția lor monade, de esențe circumscrise. Orice făptuire instituie și reabilitează pluralitatea și, conferind persoanei realitate și autonomie, Recunoaște în mod implicit degradarea, fărămițarea absolutului. De la aceasta, de la făptuire și de la cultul ce îi se consacră, provine tensiunea spiritului nostru și această nevoie de a exploda, de a nimici în miezul duratei. Filozofia modernă, instaurând superstiția euului, a făcut din acesta motorul dramelor și placa turnantă a neliniștilor noastre. Nu slujește la nimic nostalgia repausului în nediferențiere, visul neutru al existenței fără atribute. Am vrut să fim subiecti și orice subiect înseamnă smulgere din pacea unității. Cel ce încearcă să ne aline singurătatea sau sfâșierile, acționează împotriva intereselor și vocației noastre. Măsurăm valoarea individului după suma dezacordurilor sale cu lucrurile, după neputința de a fi indiferent, după refuzul de a deveni obiect, de aici declasarea ideii de bine, de aici voga diavolului. Cât timp am trăit în iadul unor angoase elegante, ne împăcam de minune cu Dumnezeu, când alte spaime mai sordide, căci erau mai profunde, sau abătut peste noi, ne-a trebuit un alt sistem de referință, un alt patron. Diavolul era personajul visat." Totul în el se potrivește cu natura evenimentelor pe care le generează și guvernează. Atributele lui coincid cu ale timpului. Să îl l facem icoana așadar de vreme ce departe de a fi un produs al subiectivității noastre, o creație a nevoii de blasfemie ori de singurătate, el este demonul îndoierilor și spaimelor noastre, instigatorul rătăcirilor omenești. Protestele, furiile sale, nu sunt totuși lipsite de echivoc. Acest mare nefericit e un rebel care se îndoiește. Dacă firea i-ar fi simplă dintr-o bucată, nu ne-ar înduioșa de fel. Dar paradoxurile, contradicțiile lui, sunt ale noastre. El strânge la oaltă neputințele omului, servește de model revoltelor și urii cu care ne înfruntăm noi pe noi înșine. Definiția infernului să o căutăm în forma aceasta de revoltă și ură, în supliciul orgolului rănit, în senzația de a fi o înfricoșătoare cantitate neglijabilă, în chinurile eului ale acestui eu cu care începe sfârșitul nostru. Dintre toate ficțiunile, cel mai mult ne descumpănește aceea a vârstei de aur. Cum de-a putut să ni se năzărească asemenea himeră, din dușmănie pentru ea și pentru a o demasca, a prins formă și a luat avânt istoria, agresiunea omului contra lui însuși, așa încât a te consacra istoriei înseamnă să înveți să te revolți, să limiți pe satan, iar cel mai bine îl limităm atunci când, uzând ne ființa, producem timp, îl proiectăm în afară și îl lăsăm să ne convertească în evenimente. Da? De acum încolo nu va mai fi timp. Metafizicianul improvizat care e îngerul din apocalipsă anunță cu aceste cuvinte sfârșitul diavolului, sfârșitul istoriei. Misticii au de aceea dreptate să-l caute pe Dumnezeu în ei înșiși sau oriunde în afara acestei lumi din care fac tabula rasa, fără ca pentru asta să se coboare la revoltă. Ei se avântă dincolo de veac, sminteală de care noi ceilalți, Captive ai duratei, suntem în stare prea arar, măcar de a fi la fel de vrednici de diavol pe cât sunt ei de Dumnezeu. Ca să te convingi că revolta se bucură de o cinstire nemeritată, e suficient să te gândești cum sunt calificați cei ce nu sunt făcuți pentru ea. Li se spune nevolnici. Este aproape sigur că refuzăm orice gen de înțelepciune pentru că deslușim în ea o nevolnicie transfigurată, oricât de... Netreapt ar fi o asemenea reacție, nu mi-o pot reprima nici chiar față de taoism. Știu bine că el recomandă retragerea și renunțarea în numele absolutului și nu lașității. Cu toate astea, îl refuz în chiar clipa când îmi închipui că l-am adoptat. Și deși îi dau de mii de ori dreptate lui Lao Tse, îl înțeleg mai bine totuși pe asasin. Între seninătate și sânge, spre sânge, e firesc să înclin. Crima presupune și înculunează revolta. Cel care nu cunoaște pofta de a ucide, degeaba profesează opinii subversive. Va rămâne pe veci un biet conformist. Înțelepciune și revoltă. Două otrăvuri. Inapt să le asimilăm cu nevinovăție, nu găsim în niciuna din ele o cale pentru izbăvire. Cei drept, în aventura luciferică am dobândit o competență pe care niciodată nu vom avea în înțelepciune. Pentru noi percepția însăși înseamnă burzuluire, început de transă ori de apoplexie, pierdere de energie voință, de a ne irosi rezervele. Să te răzvătești în orice moment presupune o necuvință față de tine însuți, față de propriile forțe. De unde să mai scoatem altele? Pentru contemplare, această cheltuire statică, această concentrare în imobilitate. A lăsa lucrurile așa cum sunt, ale privi fără să vrei să le transformi, a te pătrunde de esență, nimic mai contrar felului nostru de a gândi. Tânjim din potrivă să le frământăm, să le torturăm, să le transmitem furiile noastre. Așa și trebuie să fie, idolatrii ai gestului, ai jocului și ai delirului îi iubim pe cei ce riscă totul în poezie ca și în filozofie.